Gauka Neguko bilustasunean kamuflatuta bezala ageri dira arditurriko mehategien ondarrak. Granitozko erraldoia da aiako harria, eta haren inguruan altxorri zugarria sortu zuen naturak duela milioik aurte. Magma gorakoan egiterakoan, oztu egiten da. Ozterakoan, e, alboan dituen ba beste mineralak eta juten pilatzen, Gazak ere juten dia igei gotzen, hori guztia da gaur egun altxorrori bilakatzen dut dena. Kontua da, gutxienez erromatarren garaian hasi eta tartean etenaldiak izan arren, mila bederatzireun talaro laura arte ustiatu direla arditurriko meategia. Amabost kilometro galeria kalkulatu zituzten mila bederatzireun da sortzian, Hoietatik bost ikertu dituzte azken urteotan. Bizitarien txat prestatutako bosteun metroko ibilbidean, erromatarretatik arretatik eta gaur egunera arteko arrastoak daude ikuskai. Hemen adibidez ikusti duzak eguna da, e, modernak induten lan handi hau. Hemen ikusten degun zuta behau adibidez, hau dana e, filoia da. Beraiek ateratzen zituztean mineralak hemen ere badaude. Zergat ikusti dut ez hati hau hemen, bedaileek volumen handiak ateratzen dituzten eta orduan gela handi horiek ba toportatzeko zutabebera zituzten bestela mendiaak bera zan. Zulo eta zutabe hoiek lehergaile esker eginak dira, hau da hamaz mendetik aurrera. Erromatarrek satorren modura irekitzen zituzten galeriak. Hau erromatar galeri tipiko bada. Normalian tamain honetakoak izateia, Uitsi gora bera metro larogeiko altura eta larogeita mar zabalera. Hemen ikusi dezakegu e, guiko aldian biskanaka biskanaka zuarekin lanuta egon dela kupulak dira, torrefasizko kupulak. Etxe bizitzak eta atzeko biak eh, langileen etxe bisitak izango izan, bere garaian hemen herriko jendia baino kanpoko jendia gaitentzun lan. Orduan maientzak pentsa da hemen bat pertsona arituko siala eta bizitzen. Azken garaietan bezala erromatarrek ere hemen herriskare bat izango zutela jotzen dute arkeologoek. Oraindik ez dute sumatuaren aztarnak. Galeria barruko induzketetan, Euskal Herrian sekula aurkitu den ojarzatrik zaharrenak topatu zituzten niazko iraila. Eta horrez azgai, beste zenbait uzka bildu mituzte jara. Jeramika puzketak, o ezur puzketak, o beraiek erromatarra jaten zituzten bazurdek, o, o behiak, o arraiak ebai azaludia. Galeria barruan urtantek neurtzen diete arkeologoe denboraren joanaz de